U ime Otce i Sine i Svetoga Duha. Svete Trojice, breći i sestre, naši Sveti oci prvenstveno Sveti Apostoli, evo, jučer smo slavili jednog od njih, i to jednog od velik, velikih apostola, i to jednog koji je bio veliki među dvana i svetoga Jovana bogoslova. I to prvo kretanje čovjeka od Vaskrsloga Boga ka ljudima kojima je Bog i te kako potreban bilo je kretanje u ime Svete trojice. Apostolska propovjed, Apostolska propovjed je braće i sestre onaj kabao Kroz koji struji ona struja koja ne može da ne stane. Ona struja koja je jedina kadra da upavi, to jest da pokrene naše srce, da bude zaista živo. Ili ako hoćete, to je danas opet postalo aktuelno i ako crkva odavno govori o energijama, Ali evo danas smo se zatrpali tvarnim energijama Električnom, nuklearnom, solarnom, hidroenergijama Sve u svemu tvarnim energijama Demonskim energijama I pokušavamo da naša srca aktiviramo, upavimo Da počnu da rade na tu struju. Tvarno, stvoreno. Evo vidimo da bez struje više ne možemo da funkcionišamo. A gospod namjerno podiže cijenu energije da bi skrenuo pažnju braća i sestre da postoji i drugo izvorište, druga energija koja je naša nasušna potreba Naslušna potreba našega srca, energia bez koje mi ne možemo da postojimo, ne možemo da funkcionišemo, ne možemo živi da budemo. I vrlo važno naglasiti neiscrpan izvor i potpuno bespola. Zamislite danas poslije gomilene plaćenih računa za struju, za ovo, za ono, Da, ili kartice za mobilne telefone, odjednom neku kaže, pričaj slobodno, prazno slovi, do besvijesti, sve je besplat, nema potrebe više da plaćaš, slobodno prazno slovi. Neka sve bude upaljeno, slobodno, sve je besplat. Vozi auto koliko god hoćeš, gorivo je besplat, nećeš više to plaćati. Mi bi se, braće i sese, tome, nažalost, obradovali. To bi za nas bio dobiten. Čuši, mobilni telefon, bespladno. Struje, bespladno. Gorivo, bespladno. Avionske karte, bespladno. Sve ono tvarno počeli smo da cijenimo i za nas bi to bila utjeka, braće i sese, nažalost. To je porast ljudske prirode, to je uvreda srca. Tu čovjek samoga sebe vrijeđa i prezire na onom najdubjem planu postojanja. Prezire svoj dug, svoju dušu. Prezire svoju prirodu, braći i sestri. sami sebe. To je jedan vid... Samoubisto, braći i sese, Mnogo teže nego kad vidimo čovjeka Koji se kvati na nekom kanapu Ili prosutog Mozga I ovo je dublja povreda Sa vječnim posvedicama Zato su Svete i apostoli, braći i nam tako važno Njihova propovjed Koja je ujedno propovjed Pravoslavne crkve do dana Današnjeg Jeste propovjed, to jeste kabao, kroz koji se prenosi kroz vrijeme, kroz prostor vječna, obratite pažnju, jer to hoće Sveti Nikolaj da znamo, ako to nećemo da znamo, ako nam to nije važno, ako to nećemo da čujemo, onda najbolje da se razizimo. praći svast, jer on dalje neće da se bavi sa nama. Ako nama to nije važno, ono što je njemu bilo najvažnije, ono što je njemu bilo važnije od njega samog, ono što je bilo izvornje u ovoga života, ako to nama nije važno, onda imamo, braći i sestri, druga mjesta gdje možemo da se ukupljamo. Sveti Nikolaj nas očekuje i prima, ali želi da čujemo, da znamo i da usvojimo ono učenje, onu svjetlonosnu propovijed koju je i on primio od svetih apostola, a kasnije usvojivši je Kao ravnoapostolni svetitelj i propovjenik počeo tu vječnu energiju da prenosi i da je unosi u srca ljudi kojemu je Gospod povjerili, kao dobri pastir. I danas, braću Izas, naša sveta pravoslavna crkva nosi tu energiju, prenosi i želi svima nama da je da. Da nam je da, kao ono vrijeme, besplatno i da nas uvjeri da je taj izvor, braću se ne neiscrpan. Da uopšte ne treba da se plašimo da će toga u jednom trenutku nestrpiti. Da upadamo u sumnje i djelene da mi treba zaista svim svojim srcem da pripadnemo crku, bez osvrtanja, unazad. Bez Bezbojazni da možda nešto izgubimo ili da u nešem uskraćeni budemo. Ali da bi tako uvjerili mali braći sestre. Nešto je mnogo važno. Mnogo važno, a nažalost, nama to nije tako važno. Važno je, braći i sestre, slušati crve. Skušate crku, braći i sestri. Obratite pažnju na jedno evanđelje, na jedan dio iz ovog evanđelja, koje nam je sam Gospod rekao. Nemojte da se zbunjujemo to što sam evanđelje pročitao ja. i Ili neki drugi sveški. To nemojte da vas zbunjuje, braći i sestri. Ovo što smo počitali, rekao je Bog. A mi u crpi kao ljudi možemo da izgovaramo to jest da ponavljamo riječi koje je Bog izgovorila vidite u samom srtu nešto da ne bude svima jasno mogu je da bude drugačije mogu je braća i sestri, da bude čitava procedura da bih ja ili neki drugi sveštenik ili neko od vas mogo da uzme riječ Boži u svoje usta mogo je to da bude popolno drugačije postavljeno duga čekanje Duga najavljivanja, velike provjere, kako živiš, kako se ponašaš, kakva ti je vjera, kakva su ti dijela, jer su li ti dijela usklađena sa vjerom, kako ti je srce, kakav ti je um, ima li brlina, te ako nema, ne samo da ne izgovoriš rič Boži, nego da ne smiješ ni da je pokvedaš. a kamo li mišlju ili pogledom Prostim pogledom vida da je pogledaš, da bude zabranjeno braće i srste, a kamo li da uzimamo usta, mogu je da bude zabranjeno, međutim vidite da nije, do te mjera nije da smo mi zvu tu da režljivost Boga i oca, koji nam kroz Sina svoga jedinorodnog govori I dade nam, braći i sestri, vlast. Pazite, ovo što mi sad radimo, ovo je vlast, braći i sestri. Ne naše, nego Božija i oblašćenja kojima nas je Bog oblastio. Da uzimamo svetoje evanđelje lukama, bez mašica, bez vatrostalnih lukavica. I sve na lukavice postoje kao simboli, sile. Da možemo da uzivamo da možemo da je čitamo, braći i sestri. Da je prenosimo vama, a vi da možete da slušate ono što Bog izgovara. Obratimo pažnju, braći i sest, to je mnogo važno. To je veliki dar. To je najveći dar. I u ovom svetom evanđelju, ako ga slušamo, kako se evanđelje inače sluša, sa vjerom da nam sam Bog govori, a nije to tako, braći i sest, priznajmo to, ne slušamo mi evanđelje tako, ne, ne. Evo, dok mi čitamo, najčešće se oko hramova ljudi kreću, šetaju, ono što smo pročitali, više niko ne bi znao ni da ponovi, čim zatvorimo knjigu. Nažalost, nekad mi sveštenici koji pročitamo to evanđelje da nas pitate, odmah posle toga, oče, daj samo mi reci, ono mi ne jasno, šta ono gospod reče? Ovo često se dešava ne neznamnija taj jedan zlopsutni otpor prema riječi Božje. A taj otpor, bratr i sestri, je opasan. To se ne u nama duboko ugnijezio i opire se svjetlosti riječi Božje. I ne dozvoljava Gospodu da uđe u naše srce i da unese svjetlost vječnog života i vječne istine. Da nam se živote promijene, bratr i sestri. ne Na način što se plata malo povećava, ili što je kvadratura našega stana postala veća, ili kubikaža našeg automobila prošire. Ili našem voznom parku dodato i neko zanimljivo plovilo, koje plovi po vazduhu, po mori ili ispod mora. Ne tako da nam promijeni život, ili da nam rastegne život na još 50-60 godina pa da možemo da prebacimo 150-o. Nije, braći i sese, Gospod, takav. Nismo ni mi ljudi sa takvim potrebama. Nama je, braći i sese, potreban vječni život. Mi svi imamo potrebu za tim. A gdje se ona realizuje? Bez šale, bez Upravo crkvi i na ovaj način, kako smo se mi danas ovdje okupili. Ali, postavlja se pitanje, Da mi vjerujemo u to? Da li se mi danas ovdje sabrali baš zbog toga? Da li je to naš motiv, braće i sredst? Da li smo mi na istoj frekvenciji sa svetim Nikolom? Sa svetim Salom? Sa svetim Vasilijem Ostrošnjim? I sa svetim Jovanom Bogoslovom, apostolom? Jesmo mi mi na istoj frekvenciji? I evo ovdje, braće i sredst, mihova frekvencija a njihova je frekvencija sve te trojice i druge nema mi aparate naših sredaca treba da uskladimo sa tom frekvenciju i onda intenzivna svjetlost i vječna energija netvarna energija Božja u našem umu u našem srcu i u našim postima kožama, postima braći i srste da bi ona mogla da uđe Vratite pažnju, mnogo važno. Treba slušati crkvu. Šta to znači slušati crkvu? Slušati Bogu. Evo mi, zahvaljujući tome što smo došli danas u crkvu, zade se i nas da smo čuli samoga Boga. Mi smo, dobar dio nas je došao danas ovdje da se malo vidimo dobro i treba tako. Da, da se malo duhovno okrepimo, To je dobro. Da se upoznam da podubimo naše vratske odnose. To je dobro. Ali vidite šta je nas zadesio u danas broćeg sestva. Nama se sam Bog obratio. Jel, sat je minuta. Je li to neko očekivao od nas? Je li neko jutro skrenuo sa mišlju da će na Vranjini, na Skadarskom jezeru, vrlo blizve, u sat vremena smo se vozili podgorica Budva bar, Da najđe nam vječnoga Boga i njegovu riječu da čujem. Jesmo mi se tome nadali, braćo i sestre? Je to bio osnovni motiv našeg dolaska danas u ovaj kram? Neka svakome odgovori njegova savjes. Tek nas je Bog ovdje dočekao i evo on, braćo i sestre, se obratio. Samo nešto nemojte zamjeriti, praznike, pa Gospod nam je oseio prostor i vrijeme da raspolažemo njima. Njemu se ne žuli. oni tu zbog nas. Njemu se uopšte ne žuri. Nama se žuli, braći i sese. I zato često izgubimo onaj ukus vječnosti i onog mirnog trajanja. Brzo objegnemo što kažu od Gospoda. što kaže Gospod, ono vrijeme Kad je hodio zemlom, a i danas je ovdje Prost na jedan Suštinski, ne način Ali u projavama Blagodatnim drugačiji U vrijeme ono stade Isus na mjestu ravno Stade i na ovom mjestu Skatarskog jezera Evo baš u ovom trenutku i stoji tu I mnogo učenika njegovih Danas ovdje nema mnogo učenika, a i od nas koji smo ovdje sabrani, pitanje je koji je od nas učenik, gospodin, jer biti učenik je jedno, a biti tako posjetivac je nešto drugo, razna su interesovanja i mnoštvo učenika njegovi. Nadamo se da smo mi ovdje sabrani, pa makar i loši, ali pa učenici i mnoštvo naroda i sve judei Jerusalim iz primogetijuskog i sidonskog mnoštvo naroda danas nije ovdje praću Isas mnoštvo naroda iako je Bog tu koji dođoše evo na ovo obratite pažnju koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti i koje su mučili nečisti duhovi, demone, i iscijeljivahu sve. Vidite, braći i sese, duh sveti koji je nadahnuo evanđeliske, kako da pišu, jer sveto sve to je evanđelje, braći i sese, je potpuno duhom svetim nadahnutom. Ne u smislu neki pokrije pa piši apostole luka kako, kako misliš da treba. Ne. Nego je do te mjere nadahnu to da je postavljeno od riječi do riječi onako kako treba. Kako Bog hoće, a kako je nama potrebno. Pogledajte sad u ovom jednom potezu, kratkom potezu duha svetova. Kako je postavljena terapija Božja čovjeku namijenjena. Da dođemo, braćo i sestre, da se sabere crkva, liturgija, ne bilo koja crkva, naravno, ravoslavna crkva, ako ćemo Boga da sretnemo. A ima i drugih zajednica gdje možemo da sličemo ljude, ali Boga nema. Kakva je to crkva gdje Boga nema. Kakvi godar da su ljudi, ako Boga nema, kakva je to crkva, braćo i sestre? To je hangar. To je magacin, to je neka druga vrsta zajednica, ali nije crkva jer nema Boga u njoj. Dakle, važnost sabiranja, sabor, drugo, to imamo, broći sveti, sabiramo se. Ali vidite, Duh Sveti nije tu odstao, ima i dalje. Koji dođe još da ga slušaju, da se saberemo u hramu? Da slušamo, braći i sestri, propovijed To je mnogo važno. Jer ako se saberemo, a ne slušamo gospoda, njegovo svetoje vanđelje i propovijed naše crkve, ostade bolest, braći i sestri. Pa dalje nastavljaju. I koji dođešu da ga slušaju i da se izcijeljuju od svojih bolesti i koje su mučili duhovi nečistih. Istinsko izcijeljeni, braći i sestri, i duše i tijela popuno iseljenje ili recimo vaskrsenje i oboženje moguće je ako slušamo riječ Boži jer Bog je došao i rekao riječ i one braće i sestre nama namijenjene Bog naš nije mi je mi Bog braće i sestre a pa povedajte da nije naš Bog možda nije mi Bog braće i sestre koliko od nas vjeruje u Boga a da nikad nije čuo njegovu riječ Koliko nas ima po kućama ikone, ali ne sluša riječ Božja. I to je nije mi Bog, braće i Koliko nas ispovijeda neku vjeru, ali nema Boga koji govori, nema njegove riječe. Koliko nas vjeruju u Boga koji nema svoje poslanike, svoje apostole, svoje propovjednike, svoje učitelje, svoje ispovjednike, svoje mučenike, podrižnike, svjedoknike. A kada je to Bog, braći i srstvi? Nema takvoga Boga. A posebno ga nemo u pravosljavnoj crkvi. I danas, svojimo svetog Nikolaja, koji je jedan od apostova naše crkve, jedan od propovjednika. I on je, braći i, srste, i u ono vrijeme, a i danas, ko će, vjerojte, evo, svojimo prenos njegovih moštiju, on hoće da slušamo njegovog vladiku, njegovog gospoda. Hoće ozbiljno da ga slušamo. Kao što ga je i on slušao. Kao što je on ispunio njegovo jevanđelje. Zato je sveti Nikove sveti Nikove. Jer je ispunio sveto jevanđelje i, i bio ispunjen vječnim energijama Božim koje nam se daju kroz riječ Božju i kroz sve tajne naše svete te crkve. I onda mu je blabudat i u kosti ušlo. Pa onda imamo moški, moćne kosti. Mi smo se danas sabrali ovdje da proslavimo Kretanje njegovog sveštenog kivota u kojem se nalaze mošti to je kosti koje su primile Boga, brazu i sres. jer je i Bog postao čovjek i Bog je imao kost pa je posle toga i čovječija kost počela da prima božansku silu Bog je primio kost a kost je primila Boga Bog je postao čovjek čovjek postao Bog. Sin Boži je postao sin čoveči, Isus Hristos, a sin čoveči, konkretno sveti Nikola, je postao sin Boži. I mi, braći se sest, iako su nas rodili otac i majke, mi smo pozvani i prizvani kroz da se usinovimo i da postanimo sinovi Oca Nebeskoga. Kroz vjeru u njegovoga sine jedinorodnog, sa bespočetnog, sa vječnog i jedno sušnog, na čemu je sveti Nikola i tekako insistirao da vjerujemo da onaj koji nam se danas obratio kroz sveto evanđelje u 21. vijeku na Ostrvu sveštenom, vranjini, u hramu koji je posvećen svetoj trojici i propovjedniku svetom Nikolaju, da vjerujemo da onaj koji nam je danas Rekao riječ da je ravan Bogu ocu. Da iako nama govori ljudskim glasom da je jedne suštine sa Otcem Nebeskim. Ako u to ne vjerujemo, braćo i sese, sveti Nikolaj će biti ljud na nas. Mnogo ljud, braćo i sese. Vi znate njegovu ljutinu na prvom vaseljanskom sabo. Kako se razljutio kad su počeli drugačije da vjerujemo. I do dana današnjeg munjevito braće i sestre napada na sve polativnike pravoslavne vjere i pravoslavnog ispovjedanja, koje nas da ispovjedamo Boga u Trojici, Oca i Sine i Svetoga Duha kao Trojicu jednosušnjine razdjeljivu, da usvojimo učenje pravoslavne crkve, da se napajamo vječnim životom vječnoga Boga kroz Svete evanđelje i kroz Svete tajne, kroz sveto priječešće, kroz svetu liturgiju i onda je braćo i seste, među nama ne samo sveti Nikolaj nego Bog njegov, vladika njegov i vladika i Bog naš braćo i seste. i zato nas je On i prizvao mi smo došli njime prizvani a On nas doveo i evo priveo kome svetome prestovu, svetome utaru i pokazao na sveštene sasude, putir i diskos Na kleb nebeski sveto tijelo i na krl Božiju koju primamo svetom pričešću. I samo na taj način, i kroz našu svetu crkvu, mi možemo biti u zajednici i u duhovnom jedinstvu sa njim. Ako smo u jedinstvu sa svetima, braco i sestve, onda je nama vakše da ostvarimo zajednicu i između nas sam. Kako mi drugačije možemo da se zbližimo ako se sa svetima nismo zbližili? Kako da možemo, da, kako porodice da funkcioniše? Kako narod da funkcioniše ako nema vezu sa Svetom Trojicom? Nema tu jedinstva, nema tu bratstva, nema tu ni kumstva bražnice, nema tu ni vjere. Zato smo mi danas postavili tako plitki, zato brzo izdajemo jedni drugi, zato brzo prevjerimo. Jer nismo povjerovali ispravno, nismo ravoslavno, onako na svetu Nikolaevski način. Na apostolski način. Neka bi dao Gospoda molitvama Svetoga Apostola i Ivana Bogosvora, Svetoga Nikolaja Merujkijskog Čudotvorca. Produbimo vjeru, brazu i srce, da ju skladimo sa njihovom i da vječne energije vječnoga Boga Svete Trojice uđu naša srca, naše umove, našu volju, u naše kost, te da svi zajedno церкви сабрами со свиma светima покланямо се вечnom Богу i да rodдавcuсвяного боблаженства по цю нашим коме со свиом jedenrodним с престоним jednoслушним и духом светим господом животворним приносимо славу и хвау исяда и danас и поподне i веч раз i цtra i preкоiotra и у времену, I daj Bože u beskrajnoj i blaženoj vječnosti. Amin.